folytatni a Józsói könyvét, és um, nagyon fontos részhez érkeztünk. Azt hiszem, hogy heteket meg hónapokat lehetne eltölteni csak ez a következendő részekkel. Olyan sok minden tanít Isten belőle mi nekünk, és azért bátorítalak titeket, hogy forgassátok a szívetekbe ezt az ötös, illetve hatos fejezetet többször elolvasva, és Kérjétek az Urat, hogy tanítson titeket ebből. Nagyon sok minden olyan dolog van, amit hiszem, hogy Isten szólni kíván a szívetekhez. És úgy hiszem, hogy ez egy nagyon fontos része az Izrael történetének, és úgy gondolom, hogy a hitben való járásnak is. Hogy emlékeztek itt ebben a könyvben, mi keresztények a hitben való járásról tanulunk, az Istennel való személyes együttlétről, együtthaladásról és arról tanulunk, hogy Isten lelkével betöltve mit jelent mindennapokat megélni, mit jelent a harcokat megbívni. Ez az egész könyvegy erről szóló előkép, és láthatjuk Izrael történetében, hogy hogyan játszódott is ez le, hogyan Istenbe bízva haladtak előre, és bevonultak a már nekik adott földre. Imádkozzunk! Uram, köszönjük Neked azt, hogy minden mennyei áldással megáldottál minket a Krisztusban. Köszönjük Neked azt, hogy olyan sok minden áldással borítassál minket, Uram. Sokkal többen, mint amit mi látnánk, vagy elmernénk gondolni. Annál Te sokkal, sokkal bőségesebben képes vagy minket megáldani. És köszönjük, Uram, a Te csodálatos tervedet mindannyiunkkal külön-külön. És mint gyülekezettel való tervedet is köszönjük, Uram. Köszönjük azt, hogy győzelemben akarsz bennünket járatni. Szeretnéd, hogy több mint győztesekként éljünk a mindennapokban. Kérünk téged, Uram, hogy segíts nekünk rátfigyelni, keresni téged engedelmességgel lenni te neked. Kérünk, Uram, hogy hogy szólj hozzánk, most leborulunk előtted, és így kérünk Téged, hogy szólj hozzánk, taníts minket, Uram, a szavaiddal, javíts ki bennünket, erősíts meg minket, bátoríts bennünket, és kérünk Téged, hogy bezes bennünket, szeretnénk arra menni, amerre Te mész, Uram, és szeretnénk a Te győzedelmedben járni. Te drága nevébe kérünk. Amen. Amen. Józsué 5.13-as verstől fogjuk olvasni. Let pedig, amikor Józsué Jerikónál volt, felemelte az ő szemeit, és látta, hogy ímé egy férfiú állt előtte esztelen karddal kezében. És hozzáment Józsué és mondta neki, közülünk való vagy -e te, vagy az ellenségeink közül? Az pedig mondta, nem, mert én az Úr seregének fejedelme vagyok, és most jöttem. És leborult Józsué a földre arccal, és meghajtotta magát, és mondta neki, mit szól az én Uram az ő szolgájának. És mondta az Úr seregének fejedelme Józsuénak, hogy old le a te lábaidról, mert szent a hely, amelyen állsz, és úgy cselekedett Józsuém. Jerikó pedig be és elzárkózott volt az izrael fiai miatt, seki nem jöhetett, se be nem mehetett senki. És mondta az úr Józsuénak, Lásd, kezetbe adtam Jerikót és királyát a seregvitézeivel együtt. Azért járjátok körül a várost, mind ti hadakozó emberek, megkerülve egyszer a várost. Így cselekedjél hat napon át. És hét pap. Hordozzon hét kos való kürtöt a láda előtt, A hetedik napon azonban hétszer kerüljétek meg a várost, A papok pedig kürtöljenek a kürtökkel. És ha majd belefújnak a kos szarvba, Mihelyt meghalljátok a kürtnek szavát, Kiáltson fel az egész nép nagy kiáltással, És leszakad a városkőfala magától, És felmegy arra a nép, kiki -ki az előtte való helyen. Itt látjuk Józsué nekilendülve feladatának, ha emlékeztek, átkelve a Jordán folyón. Isten nagyon furcsa utasításokat adott neki, legalábbis nagyon furcsa volt Józsué, és az egész nép számára is. helyet, hogy egyből neki volna Jerikónak, ami emberileg teljesen egyértelmű lett volna, hiszen mindenki rettegett, Ehelyett Isten azt mondta, hogy metélkedjenek körül, és az összes hadakozó hadakozókorú férfit körülmetélték. Teljesen sebezhetővé váltak, teljesen legyengültek ott az ellenséges területen, de mégis engedelmeskedtek Isten akaratának, és megtették. Isten vigyázott rájuk. Utána pedig felépülve a sebekből, megünnepelték az első páska ünnepet. Ez nem az első volt, ez időrendi sorrendben a második Páska ünnep volt. Az első Páska ünnepet Egyiptomban ünnepelték, de 40 éven keresztül nem ünnepelték meg egyszer sem. Most, immár, hogy körülmetélkedtek a férfiak, ők is részt vehettek a Páska megünneplésében, hiszen körülmetéletlenül nem vehetett senki sem részt abban. És a Páska ünnepét megünnepelték mindannyian. Megünnepelték azt, hogy Isten kihozta őket a szolgaságból, Egyiptomból megszabadította őket, és azt is megünnepelték, hogy végre az ígéretek földjén vannak. Ezzel az ünneppel Isten szabadításáról emlékeztek meg, és nem csak visszafele való emlékezés volt, hanem előre való tekintés is, hogy úgy, ahogyan Isten az ellenségeit korábban legyőzte, ugyanúgy lefogja ezek után is. És bizony milyen szükségük volt erre a mindennapi harcokban, Isten mind a körülmetél és mind a Páska megtartását arra szánta, hogy felkészítse a népet, felkészítse őket arra, ami előttük áll, elkülönítse őket maguknak, magának, az egész népet, hogy őt kövessék, és hogy az ő és őnek odaszánt emberek legyenek. Látjuk azt, hogy ebben a felkészülésben Isten gondot viselt róluk, és azt is olvastuk, hogy ezen a napon megszűnt a manna, itt ért véget az a 40 évi csodálatos gondoskodása Istennek, amint a mennyből kaptak az Izraeliek minden nap elegendő, sőt, tökéletes élelmet biztosított Isten számukra. És most ezen a, ez a gondoskodás, a gondoskodásnak eme módja véget ért, nem jelenti azt, hogy Isten nem gondoskodott róluk továbbra, továbbra is ugyanúgy gondoskodott, csak más módon. Józsué a páska ünnepe után elindul Jerikó fele, ott járkál. Lehet, hogy kora reggel volt az az idő, amit Józsué Istennel együtt töltött, imádkozva és elmélkedve a törvényről. Lehet, hogy pont Eme sétája közben találkozott ezzel a férfiúval, Pont emes közben látta meg ezt a férfiút. Én úgy hiszem, hogy ez mindenképpen a reggeli sétája körül lehetett, már csak azért is, mert látjuk, hogy kivel találkozott Józsuém. Józsuém, mikor felemelte a szemeit, meglátta és hozzájött ehhez a férfihez, odament és megkérdezte, hogy velünk vagy-e, vagy ellenünk? Hiszen egy kard volt a kezében, ami nem volt a hüvelyben, hanem ki volt húzva, ott volt a kezében egy éles kard. Ő, mint a Izrael seregeinek a vezetője, megkérdezte tőle, hogy most akkor velünk vagy, vagy ellenünk vagy? És annyira szeretem ezt a választ, amit mond ez a férfi, azt mondja, hogy nem. Nem volt hajlandó válaszolni a kérdésére. Azt sem mondta, hogy veletek vagyok, azt sem mondta, hogy ellenetek vagyok. Azt mondta, hogy én az Úr seregének fejedelme vagyok. És ez a másik, amit nagyon érdemes aláhúzni, a kérdés ugyanis nem az volt, hogy Józsué, nem az volt, hogy most ez a férfi kinek az oldalánál, hanem hogy Józsué kinek az oldalánál. Ez a férfi, aki itt megjelent, ez maga Isten volt. És nagyon provokatív ez a kijelentés, hogy Isten így testben megjelent. De bizony, még mielőtt Betlehembe megszületett volna és testet öltött volna, azelőtt Isten többször is megjelent az embereknek. És ő, mint mindenható, ezt teljesen megteheti. Akkor jelenik meg testben embereknek, amikor csak akar. Az ószövetségben többször is látjuk így megjelenni embereknek. Látjuk ezt onnan, hogy. Látjuk a nevéből azt mondja, hogy az seregének fejedelme vagyok, ugyanazt a fejedelem szót használja itt a férfi saját magára, amit az Ézsaiás könyvében olvasunk, hogy ő a békesség fejedelme, amiről mindannyian tudjuk, hogy ez maga Jézus Krisztusról való profécia volt. Nem csak a cím árulja lesz nekünk, hiszen látjuk, hogy angyali seregeket nagyobb angyalok, vezetőbeosztású beosztású angyalok is irányíthattak, de biztosá teszi ez számunkra az, amikor látjuk, hogy Józsué leborul elé, és imádja őt. Az angyaloknak nem volt szabad sohasem imádatot elfogadni, és nem is méltók az imádatra. Nyilvánvalóan ebből tudjuk, hogy ez a férfi nem csak egy egyszerű angyal volt. És ami egészen biztossá teszi, ez az, hogy maga Józsué úrnak nevezi ezt a férfit, és utána pedig ugyanazt hallja, amit egyszer Mózes hallott az égő csipkebokornál. Azt mondja, hogy old le a te a lábaidról, mert szent a hely, melyen állsz. Józsué ismerte Mózást, pontosan tudta az ő elhívását, olvasta a feljegyzéseit a törvényről elmélkedett éjjel és nappal, és ez a kettő Mózes háromban feljegyzett szavak ott voltak a szívében elrejtve. Józsué pontosan tudta, hogy az a férfi, aki előtte áll, az a vagyok, az a vagyok, aki Mózeshez szólt az égő csikkebokorból, pontosan tudta, felismerte, hogy kivel áll szembe, és amiután felismerte, már nem kérdés volt a szívébe, hogy most velem vagy-e, vagy ellenem, velünk vagy-e, vagy ellenünk, hanem ahogy felismerte, hogy kivel áll szembe, leborult a földre, és elkezdte őt imádni. Ezt olvassuk az igében, és azt olvassuk, hogy annyi kérdése volt csak, hogy, hogy, hogy mit tegyek én, mondjad, hogy mit tegyek én, szólj hozzám, mondd meg, hogy te mit szeretnél. Ez egy olyan csodálatos dolog megértenünk azt, hogy pontosan akkor, amikor Józsué elindult, és. Ott volt Istennel, kereste a lehetőségeket, hogy vajon ezt a várost hogyan vegyük be, gondolkozott, elmélkedett. Amikor ő elindult, akkor már ott volt ez a férfi. Említ, figyeljétek meg azt, hogy ez a férfi ott volt. Nem akkor érkezett oda, ott volt. De Józsói, amikor felemelte a szemét, akkor látta meg. És milyen... Uh, Hatalmas ígérete számunkra, hogy akkor, amikor mi elmegyünk és Istent keressük, és Istennel együtt akarunk időt tölteni, legyen ez kora reggel vagy délután, én úgy hiszem, hogy ez kora reggel volt, de bármikor is legyen, ha elindulunk, hogy Istennel időt töltsünk, beszélgessünk vele, elmélkedjünk a szavairól, akkor ő már ott van. Nem, nem őt kell meghívni, hogy gyere, Uram, mert ő már ott van. Nekünk kell felemelni a szemünket, és utána oda kell mennünk hozzá. Nagyon gyakran... Mi megyünk el tőle, azt hiszük, hogy Istennel találkoztunk. Reggel ő visszament a mennybe, mi itt végezzük a mindennapi dolgunkat, aztán délben bejelentkezünk nála, megint megkeressük, hogy megvan-e. Isten mindig velünk van, mindig ott van, de nekünk kell felemelni a szemünket, és nekünk kell oda menni ő hozzá, és felismerni azt, hogy ő kicsoda, ez nagyon fontos lépés, hogy Józsué meglátta ugyanezt a férfit, de időtelt el, amíg felismerte, hogy kicsoda. Mikor meghallotta, hogy azt mondja, hogy én vagyok az úr seregének a fejedelme, akkor egy mély felismerés ütötte meg a szívét, hogy ez maga Isten. És nézzük meg, hogy mi volt a válasza. Az volt a válasza, hogy leborult és imádta. És nem ő kérdezgette Istent, hogy mi hogy van, hanem csak annyit kérdezett, hogy mondjad, amit szeretnél nekem mondani, szóljál hozzám, taníts engem, mit akarsz, mit tegyek én. És azt látjuk, hogy a teljes odaszállás, a teljes engedelmesség Józsué részéről nem csak ez volt. Nem csak az volt, hogy elment észrevette, oda ment hozzá, leborult, és imádta, és meghallgatta, hanem az is, hogy meg is cselekedte azt, amit mondott. És ez egy különösen nagy dolog, majd fogjuk látni, hogy miért. Pontosan azért, mert olyan dolgokat kért tőle Isten, ami Józsuének az összes gondolatát így, valószínűleg romokba döntötte az Istenről alkotott képét, az Istenről alkotott kis várát, teljesen romokba döntötte minden egyes kérése Istennek. De mégis megtette, mert maga az élő Isten szólt ő hozzá. Nagyon fontos az, hogy a mi életünkben is ott legyen ez az odaszánás. És rendben van az, ha jövünk Istenhez és kérdezünk, de hagyjunk időt arra, hogy felismerjük azt, hogy ő kicsoda. Legyen ez az elsődleges dolog, amiért oda jövünk hozzá. És erre válaszként boruljuk le, és imádjuk őt. És, és dicsérjük őt, adjuk neki a méltó dicséretet, és kérdezzük tőle meg, hogy ő mit akar, mit tőlünk. Látjuk azt, hogy Isten nagyon nagy dolgokat kért Józsuétól. A hatos fejezetben olvasuk ezt a fantasztikus haditervet, ami azt hiszem, hogy egy embernek a fejében sem születhetett volna meg. Ez annyira különleges, annyira hihetetlen volt, sőt, lehet, hogy ottani emberi fejjel, sőt, hadvezéri gondolkodással az egész terv csak egy nagy vicc volt. Tiszta, nevetséges volt minden egyes részlete. De Isten ezt személyesen osztotta meg Józsuéval. A zsidó 11-ben azt olvassuk, hogy nem Józsué volt az a hatalmas hadvezér, aki bevette Jerikót, nem is a hatalmas izraeli hadsereg, hanem azt olvassuk, hogy hit által omlottak le Jerikónak a falai. A hit által omlottak le a falak. Valakiben való hitáltal, Istenben való hitáltal döltek le ezek a falak. Nem a tervben való bizalom, hanem a tervet adóban való bizalom volt az, ami ledöntötte ezt a falat. Ezt nagyon fontos megértenünk, mert nagyon sokszor az igéhez úgy jövünk, hogy útmutatást várunk, és egy-egy történetből, egy-egy eseményből azt látjuk, hogy így, meg így, meg úgy cselekedtek, és akkor azt gondoljuk, hogy ha ezt a receptet lemásoljuk, akkor működnie kell, mert akkor működött. De Isten nem ilyen, őt nem lehet nem lehet ilyen receptkönyvíróvá lealacsonyítani, ő mindig másképp működik. Csak azért, mert itt Jerikónál így működött, nem jelenti azt, hogy a következő csatában is így fog győzedelmet adni. Nagyon fontos, hogy ezt megértsük, mert fontos útmutató az ige, és fontos azt látnunk, hogy Istennek az akarata mi de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy nem a módszerben kell bíznunk, hanem Istenben. És hogyha a seregeknek ura, a seregek urának fejedelme neked személyesen megjelenne, és egy olyan tervet mondana el, vagy egy olyan utat mutatna, ami teljesen idegen számodra, ami teljesen meglepő, akkor menné le azután. És itt van a, a, itt van a kulcsfontosságú dolog, hogy kiben bízunk, hogy magunkba bízunk-e, Tervben bízunk-e, vagy pedig magában Istenben? És ez nagyon fontos, hiszen az Istenben való hit. A seregek urának fejedelmében való hit volt az, ami ledöntötte a falakat. Maga Isten volt, aki a falakat ledöntötte. Nem terv, nem eljárás, nem az emberek. Ezt nagyon fontos megértenünk. Attól még egy város fal se dölt le, hogy valaki hétszer körüljárta meg még hétszer körül járta. Attól se le még egy fal se, hogy kiáltottak. Jerikó fala ledölt, de nem a kiáltástól, nem a sétától, hanem Istentől. Maga Isten az, aki ezt ledöntötte, és hitáltal, az Istenben való hitáltal omlottak le ezek a falak. Miért is van az, hogy hitáltal? ugyanis ehhez a térhez ragaszkodni azt jelentette, hogy nagyon sok hitre volt szükség Józsué részéről, a papok részéről, a harcosok részéről, a nép részéről, egész Izraelnek bíznia kellett Istenben, mégpedig ragaszkodóan és nagyon mélyen. Isten olyan dolgokat kért itt Józsuétól, ami, ami biztosan e, Józsuét. Elég jól megmozgattam. Azt kérte tőle, hogy járják körül a várost. Azt kérte tőle, hogy menjenek a papok a harcban. Azt kérte tőle, hogy vigyék a ládát a harcban. Azt kérte, hogy a papok fújják meg a kos való kürtöt. Azt kérte tőle, hogy a szombati napon, a hetedik napon hétszer annyit menjenek, mint az összes többi napon. Azt kérte tőle, a seregek urának fejedelme, hogy szombatnapon menjenek harcba. Micsoda? Ezek mind olyan dolgok, amik nem illeszthetők össze a harccal, mondhatta volna Józsué. Képzeljük el, hogy mennyire le volt döbbenve Józsué. Józsuénak volt egy képe arról, hogy hogy kell harcolni. Mert Isten megmondta az első öt könyvben. Mózes 1, 2, 3, 4, 5 leírja pontosan, hogy hogy kell harcolni. Józsué tudta, el volt rejtve a szívébe, és Isten olyan dolgokat kért, ami nem, hogy egyezett volna ezzel a leírása, hanem az a teljesen ellentétes volt. Mekkora volt az a megrázkódtatás, amit Józsué áttélhetett. Istenről volt egy kép a fejében, és nem mondhatjuk azt, hogy Józsuénak hamis képe volt Istenről, nem mondhatjuk azt, hogy teljesen eltévedt képe volt Istenről, de azt látjuk, hogy mégis voltak olyan részei ennek a képnek, aminek le kellett, kellett omlania azért, hogy Istent még jobban megismerje. És emlékezzetek arra, hogy a pál ír a korintusiaknak arról, hogy ő, hogy az emberekben felépített hamis elképzeléseket, hamis falakat az igaz isteni ismeret által akarja ledönteni. És bizony Józsuének az esetében is ezt látjuk, hogy megjelent neki maga Isten, hogy a róla alkotott téves elképzelést ledöntse a szívében. És milyen tanító, jellegű ez mindannyiunk számára, hogy akár milyen jól ismerjük Isten, nem ismerjük tökéletesen. Biztos, hogy a elképzelésünkben van olyan rész, amit le kell dönteni még, meg még egy rész, meg még egy rész. Nagyon sok ilyen rész van, amit Isten le akar dönteni, és igaz Isten ismeretet akar adni helyébe. Egy mély személyes ismeretet. És így, ahogy a nélünk Istennel járunk nap, mint nap egyre mélyebben és mélyebben ismerjük meg őt. És olyan nagy áldás nekem mindig erre az igére gondolni, hogy ez az örök élet, hogy megismerjük őt és azt, aki elküldött bennünket. És el tudom képzelni, hogy az örökké valóságban is ott leszünk Isten előtt, és Szolgálni fogjuk őt, nem lantal a fogunk felhőkön üldögélni, szolgálni fogjuk őt, de gyönyörködni fogunk benne is. És minden egyes nap még mélyebben fogjuk őt ismerni, mert ő örökkévaló, ő, ő végtelen, mi pedig nem. És egyre mélyebben és mélyebben fogjuk őt ismerni. De már itt a Földön, ezt a megismerést elkezdhettük azért, mert Isten megnyitotta rá a lehetőséget. Utat nyitott azzal, hogy a keresztfáról odaszegezte a bűneinket. Megbocsájtott azért, hogy jöhessünk hozzá, és ismerhessük őt. Mekkora kiváltság ez? És látjuk azt, hogy amikor Istennel időt töltünk, akkor ő jön, és tanít bennünket, és formálja a róla alkotott képünket, és mélyebb ismeretet, mélyebb személyes ismeretet ad, ezzel éltetve minket. A papoknak semmi keresni valójuk nem volt a harcokban, a papoknak otthon volt a helyük, azt olvassuk a három mózesbe, hogy minden harc alól felmentve voltak, hiszen ők a sátor körüli szolgálatokat kellett, hogy ellássák a ládát. Egyetlen egyszer nem volt szabad harcba vinni, Isten itt azt mondja, hogy fogjátok meg és vigyétek. Emlékeztek, az egy volt, aki megpróbálta. A filiszteusok ellen úgy gondolták, hogy vigyük a ládát, az csak valami hatalom erő, nézzük meg, hogy azzal vajon győzelemre megyünk-e. És azt látjuk, hogy a ládát a filiszteusok elrabolják és elviszik a saját templomukba. A ládát nem volt szabad háborúba vinni, annak a templomba volt a helye. A ládának nem kellett harcolni. Isten jelenlétét, hatalmát képviselte. Nem kellett harcba mennie. Ő már győzött felett, Ott volt a helye a táborba, hova vissza kellett térniük a hadtesteknek. De itt Isten most azt mondja, hogy vigyétek a ládát. El tudjátok képzelni Józsué megdöbbenését, hogy micsoda a papok? A papoknak nem itt a helyük. Hát nem csak a papok, a ládák is jöjjenek. Micsoda? Hát a ládának otthon a helye. És azt mondja, hogy vigyétek a sófárokat, a kosszarból készült kürtöket. Micsoda, hát nem azt szoktuk vinni, az ezüst trombitákat szoktuk vinni. Emlékeztek a Nény Mózes 10 ahol ír az ezüst trombitákról, hogy azokat használták arra, hogy mobilizálják Izrael egész népét, hogy vezessék és harcba vigyék. És itt azt mondja Isten, hogy nem, nem, nem, nem, nem, én most a sófát szeretném, hogy hozzátok, és azt fújjátok meg. Azt a sófát, amit az engesztelés napjakor használtak, amit megfújtak akkor, amikor az engesztelés napját ünnepelték. Ezeket a kosszarvakat kellett vinniük. És hát a szombati napi csata, hát ez teljesen idegen volt, valószínűleg Józsuétól. Izrael, az izraeliek a történelem során, szombati napon általában nem harcoltak, soha nem harcoltak. Ha megtámadta őket ellenség, nem harcoltak. Ha támadták őket, nem támadtak vissza, még nem is védekeztek. Engedték, hogy megöljék őket a történelem hosszú során. Mert szilárd meggyőződésük volt, hogy Isten tiszteletet jelent az, ha szombaton nem védik meg önmagukat. Itt, itt a seregek ura. A seregek urának fejedelme, maga Isten arra kéri a népet, hogy gyerünk szombatnapon, szombatnapon, szombatnapon hétszer annyit fogtok menni, mint minden napon. Hétszer annyit, igen, és akkor fogjuk bevenni Jerikót is. Hát szerintem Józsué miután után mindezt meghallotta, azon gondolkozott, hogy hogy fogja ezt prezentálni a hadvezéreknek, hogy fogja ezt elmondani a népnek, hogy fogja ezt a papoknak elmondani. És ott volt a szívében ez a feszültség, de biztosan ott volt az a hatalmas találkozás Istennel ami itt lezajlott azon a reggelen, amikor kereste őt, amikor, amikor gondolkodott, és azon, azon tört a fejét, hogy vagy Jerikót hogyan vegye be. Ott volt az a, az a mély nyom, amit hagyott az a megismerés, hogy a seregek urának fejedelmével találkozott, egy fejedelemmel, magával Istennel találkozott. És nem hiszem, hogy Józsué azt fontolgatta volna a szívébe, hogy Hát lehet, hogy mégsem mondom meg a hadvezéreivlek. Hát ez fel sem benne. Maga Isten adta a szívére. Tudta, hogy meg kell, hogy mondja, lesz, ami lesz. És látjuk azt, hogy Józsué a megrázkódtatásából és a Istenmel való találkozásából oda megy a vezetőkhöz, oda megy a papokhoz a néphez, és elmondja, hogy Isten mit mondott neki. Nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy Mit is akar Isten ebben tanítani számunkra? Én úgy gondolom, hogy, hogy meg akarta Józsuénak tanítani Isten azt, hogy mindezek a dolgok, a papok, a láda, az áldozatok, a sófár, a szombatnap, ezek mind-mind csak előképei a valóságnak, a valóság pedig Isten. A Kolossé 2.16-ban olvasunk erről, és lapozzunk is oda. Mert hát, amit itt Isten meg akart tanítani Józsuénak, az az, hogy őt nem a vallásosság érdekli, nem az érdekli, hogy hány törvényt hogyan próbálsz megtartani, hanem a személyes élő kapcsolat az, ami őt érdekli. A Kolossé 2.16 mondja, Pál így szól, senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, ivásért, vagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában melyek csak árnyékai az elkövetkezendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé. Krisztus a valóság. Ezek a dolgok, hogy szombat, evési szokások, ivási szokások, áldozási rendszer, maga a láda, maga a sófár, a papi szolgálatok, ezek mind-mind csak előképek, Elő árnyékai, annak, ami majd eljövend, Krisztusnak az árnyékai, mindezek, és mind-mind Krisztusra mutatnak, a valóságra. Hogyha modern kifejezésekkel élnénk, gondolkodjunk ezekről úgy, mintha ezek csak fényképek lennének, mintha csak fényképek lennének a valóságról. De fényképre csak addig van szükség, amíg nincs ott a valóság. Milyen, nekem nagyon régi vágyam az, hogy eljussak valaha a Grand Canyonba. Hatalmas dolog, annyira gyönyörűek azok a képek, amiket lát az emberről róla, és, és annyira látszik Isten hatalmas teremtése, fantasztikus, hogy megteremtette az egészet. És nagyon szeretem az ezekről való képet, vagy, vagy, vagy nagyon szeretnék eljutni, az egyenlítői őserdőkben engem, engem nagyon érdekelnek. Nem a pókok, meg kígyók, meg ilyesmi, de maga, maga az őserdő, és gyönyörűek a képek. Nagyon szeretem az ilyen képeket. De milyen furcsa lenne, ha eljutnék a Grand Canyonba és nem a Grand Canyont nézném, nem azt élvezném, hanem a kis de a képeket lapozgatna, és csodálkozni. Milyen szép, milyen gyönyörű. Vagy ugyanez akármi mással. Vagy milyen lett volna akkor, hogyha nem a feleségemmel állok az oltárhoz, hanem egy életnagyságú fényképével. A fénykép, az előkép, az előárnyék, az, elő az csak képe a valóságnak, az elkövetkezendőnek. Azok jók, addig, amíg nincs ott a valóság. Nagyszerű, gyönyörű, de amikor már ott van a valóság, akkor, akkor ezekről tudnunk kell, hogy fontos dolgok voltak, hiszen róla szóltak. A szombat, a láda, a sófár. Mind-mind Krisztusról beszél a papok. Mind Krisztusról beszélnek. Fontos előképe. És úgy, hogy a fénykép is jó megközelítés akármiről, ezek is nagyon jó képet adnak Krisztusról. Krisztus egy-egy jelleméről, egy-egy oldaláról. De, de csak képek, előképek. És ha már itt van a valóság, ha már velünk van a valóság, akkor ezeknek az értéke nem ugyanolyan, mint Krisztusnak. Ezek csak előképek. Nem kell kidobni őket, nem kell um, lenézni azokat, megtaposni. Nyilvánvalóan nem, mert ezek mind szent, jó dolgok. A szentről, a legjobbról, Krisztusról beszéltek. De meg kell értenünk azt, hogy... hogy az Istennel való élet, az élő Istennel való kapcsolatról szól, és nem az előképekkel való foglalkozásról. Nem arról szól a kereszténységünk, hogy elővesszük az előképeket, és azokat lapozgatjuk, azokban gyönyörködünk. Lehet bennünk gyönyörködni, én annyira tudok minden egyes előképbe gyönyörködni, mert annyira látom Krisztusnak egy-egy jellemét abban. Én, én a szombatnapról olyan sokat tudok gyönyörködni, de ott van a, a zsidó négy, ami elmondja, hogy a, a mi szombatunk az Krisztus, a benne való megpihenés, megpihenni az ő munkájában, abban a munkában, amit már elvégzett a kereszten értünk. Ezért örülök én, amikor a szombatról olvasok, ezért gyönyörködök én a szombatban, mert tudom, hogy Krisztus bevégzett munkájáról beszél, hogy abban megpihenni, abban békében nyugodni ugyanígy a láda, ugyanígy a főpap, ugyanígy minden, minden, minden Krisztusról beszél, és kinyitja jobban a szemünket, jobban érthetjük, és jobban ismerhetjük őt ezek által, de meg kell értenünk, hogy nem a vallásosságról van szó, hanem az élő Krisztussal való kapcsolat. És hogyha gyönyörködök a ládában, és gyönyörködök a szombatnapban, és megtartom a szombatnapot, és pontosan befizetem a tizedemet, és szombaton semmit nem csinálok, nem is főzök, nem védem meg magam, nem mentem ki a, az állatomat a kútból, hogyha beleesik, hogyha mindent jól megtartok is, de elmegyek az élő Istennel való élő kapcsolat mellett, akkor az egész ez, ez egy nagy semmi. És ez egy nagyon nagy uh, kihívás, úgy hiszem, mindannyiunk számára, minden egyes nap, hogy ne menjünk el az élő Krisztussal való kapcsolat mellett. Jó, ha reggel felkelsz, jó, ha reggel imádkozol, keresed az urat, jó, ha pontosan befizeted a, a tizedet, jó, hogyha megteszed mindazokat a dolgokat, amire a törvény kér, mert Isten azt azért adta, hogy a javadra legyen, de hogyha csak ezeket tartod meg, és elmész a Krisztussal való élő kapcsolat mellett, és elmulasztod felemelni a szemedet, meglátni őt, odajönni hozzá, leborulni elé, Őt imádni és hallgatni, amit ő mond, akkor az egész mellett elmentél. Akkor, akkor mondjam azt, hogy képekbe gyönyörködtél, de pont a valósággal nem találkoztál. Krisztussal, ő a valóság és ő élő. És úgy hiszem, hogyha, hogy ha nekem Krisztus azt mondta, hogy a szívembe azt mondta, hogy, hogy jók ezek a képek, nézegessem ezeket, hogyha Halott vagyok, ha nem vagyok, ha nem létezek, de nem vagyok halott, hanem létezek, élő Isten vagyok, ne a képeket nézegesset, hanem engem. És kell a képekbe gyönyörködni, mert Krisztusra mutat, ha az élő Istent látod. Benne. Úgy már sokkal érdekesebb a fénykép, hogy összehasonlítom a valósággal, hogy oda néz, tényleg, itt mutatja. Hogy nem vettem észre? Ja, azért, mert ez két dimenzió, az meg három. És így Istenről is olyan sok mindent ír a törvény, olyan sok mindent írnak a, az előírások, amik a javunkra vannak, pont azért, hogy Krisztushoz hozzanak. De olyan sok minden nem látunk benne meg addig, amíg az élő Istennel való kapcsolatunkban nem élünk. Pontosan azért, mert és sokkal nagyobb, hatalmasabb, végtelen, nem háromdimenziós, nem tudom hány dimenziós, nem is, hiszem, hogy így emberi adja fel lehetne fogni. De ezek a képek mind-mind beszélnek róla, de ő, őről van szó az élő És nem szabad elmennünk mellette. Itt megjelent... Uh, uh, a seregek urának fejedelme Józsuénak. Nem csak Józsuénak jelent meg ezáltal, hanem egész Izraelnek akart üzenetet küldeni. Egész Izrael előtt meg akart jelenni Józsuén keresztül, elmondva a szavait. És azt hiszem, hogy először, ez még mindig a felkészülési időszak a harcra, nem tudom érzitek e Először Jézus le akarta győzni Józsuénak a szívét, le akarta győzni egész Izraelnek a szívét, még mielőtt legyőzhették volna Jerikót. És ez nagyon fontos dolog, hogy megértsük, hogy Isten akármilyen harcra hív minket, háborúba, a testi dolgokkal való küzdelemre, bármire hív minket Isten, addig nem akar minket harcba küldeni, amíg ő le nem győzte a szívünket. És azt is vegyük észre, hogy Jerikót le fogják győzni ezt így tudjuk a történetből, megvan ez az e, előnyünk, hogy mi már visszafele tekintve látjuk a dolgokat, le fogják győzni Erikót de addig nincsen győzelem, amíg Isten le nem győzte az ő szívüket, és teljes engedelmesség, odaszánás nincsen a szívükbe. És ez igaz a keresztény életünkben is, a hitben való járásra is, hogy amíg Isten nem győzte le teljesen a szívünket, és nincs teljes engedelmesség és odaszánás a szívünkbe, addig nem fogunk tudni győzni semmibe, se hiába ugrunk neki akármilyen csatába, ...nak vesztesen fogunk kikerülni. És úgy hiszem, hogy nagyon sok keresztény ezért kerül ki a hídben való élet során vesztesként harcokból, mert nem győzte le a szívét Isten, mert nem az ő szava szerint haladt, mert nem Borult le előtte, mert nem imádta előtte, hanem mindezeket kikerülve rohant a harcra, hogy majd ő fog, mert a győzelem Istenben van. És ez igaz, hogy a győzelem Istenben van, és persze, hogy igaz, hogy az Úr a harc, meg hogy több mint győztesek vagyunk Krisztusba, de kell, hogy előtte ténylegesen Úr legyen a szívünk fölött Isten. Kell, hogy előtte meghallgassuk, leboruljunk el és imádjuk és úgy ott legyünk előtte, hogy Józsué volt. És fogjuk olvasni, nem a 12-es versben is, hogy jókora reggel felkelt. Józsué minden jókora reggel felkelt, hogy tényleg Isten legyen az Úr a szívében. Hatos verstől azt olvassuk, hogy Józsué előállt a haditervel. Előhívta azért Józsué a nun fia papokat, és mondta neki, vegyétek föl a frigyládát. Hét pap vigyen hét kosszarból való kürtöt az Úr ládája előtt. A népnek pedig mondta, menjetek el, és kerüljétek meg a várost, a fegyveresek pedig menjenek az Úr lárdája előtt. Józsai nem késlekedett. Tudta, hogy Isten szólt hozzá, találkozott vele teljes alázattal, odaállt a papok elé, és elmondta a tervet, elmondta a népnek is. Én úgy hiszem, hogy a papok döbbenten tanáltak, hogy de hát mi soha nem voltunk véghajtva, de hát azt se tudjuk, mit kell csinálni. Nem baj, fogjátok a ládát, meg fogjátok a kosszarvakat, menjetek. Menni kell, azt, amit eddig csináltatok, azt kell ezt most is csinálni. A népnek teljes ledöbbenésére, és ugye József elmondta a tervet, és azt mondta, hogy a harcosok a láda előtt, a többi nép pedig menjen a láda után. Micsoda? Hát harcban nem mentek, csak a harcos férfiak, hogy, hogy most mindenki vonuljon föl. Igen, mindenki vonuljon föl, ezt kérte Isten. Én azt mondom, hogy nagyon fontos volt az, hogy Isten a ládát ott akarta látni ebbe a menetben. Majd meglátjuk miatt, hogy ha 8 nyolcas vástól olvasunk. És úgy lett, amint mondta Józsui a népnek. Teljes engedelmesség a néprészéről is. Ők nem találkoztak a seregek urának fejedelmével, Józsué találkozott. Józsué, a nép vezetője találkozott a ő főnökével, a seregek urának fejedelmével, ő volt az igazi hadvezér, Józsué csak az alhadvezér volt, és a nép meghallgatta, hogy mint mondotta a fő hadvezér az alhadvezérnek, és bár nagyon furcsálta mindenki a dolgot, ennek ellenére hittel és bizalommal és teljes engedelmességgel hitben járva haladtak előre, és elindultak. Ez nagyon fontos, mert ők nem tudták a történet végét, tehát ők nem tudták, hogy tényleg le fog omlani a fal. Sőt, azt látjuk, hogy a nép nem is tudta, hogy le fog omlani a fal. Józsuérról sose olvassuk, hogy konkrétan megmondja nekik, hogy le fog omlani a fal. Csak azt mondta, hogy menjetek. Ők pedig elindulnak. A hét pap ugyanis, nyolcasvás, akik a kosszartból való hétkörtöt vitték, az úr előtt ment, és mentek és kürtöltek a kürtökkel, az úrnak frigyládája pedig utánuk ment. A fegyveresek pedig előttük mentek a kürtölő papoknak, és a köznép követte a ládát, mentve és kürtölve a kürtökkel. A népnek pedig parancsolt Józsué mondva, ne kiáltsatok, hangotokat se hallassátok, és szó se jöjjön ki a szátokból addig a napig, amíg azt nem mondom nektek, hogy kiáltsatok, és akkor kiáltsatok körüljárták azért az úrnak ládájával a várost, egyszer megkerülve, aztán visszatértek a táborba, és az éjszakát a táborban töltötték. Józsué pedig felkelt jó reggel, és felvették a papok az úrnak ládáját, és a hét pap, akik a kosszartból való hét kürtöt vitték, az úr ládája előtt ment folyton. És, kürtől való, és a kürtől való kürtökkel a fegyveresek pedig Előttük mentek, és a köznép követte az úrnak ládáját, mentek, és a kültökkel kültöltek. A második napon is egyszer kerülték meg a várost, aztán visszatértek a táborba, így cselekedtek hat napon át. S lett a hetedik napom, hogy felkeltek, mihelyt a hajnal feljött, és megkerülték a várost a szokott módon hétszer, csak ezen a napon kerülték meg a várost hétszer és lát, hogy a hetedik forduláskor kültöltek a papok a kürtökkel. Józsói pedig mondta a népnek, Kiátsatok, mert nektek adta az Úr a várost, S legyen a város maga, és minden, ami benne van, teljesen az Úrnak szentelve. Csak a parázna ráhább maradjon életbe ő, és mindazok, akik vele vannak a házban, mert elrejtette a követeket, akiket küldöttünk.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 Lett ugyanis, hogy amint meghallotta a nép a kürtnek szavát, kiáltott a nép nagy kiáltással, és leszakadt a kőfa magától, és felment a nép a városba, kiki, -ki az előtte való helyen, és bevették a várost. És teljesen kipusztítottak mindent, ami csak volt a városban, a férfitól az asszonyig, a gyerektől, az öregig, sőt az ökrökig, juhokig, és szamárik, fegyverélivel. <hül> Látjuk azt, hogy meg is tették mindazt, amit Józsué mondott. Nem csak kezdeti lelkesedés volt ezekre a nagy szavakra, arra, hogy az Úr szólt hozzám, és akkor gyerünk, és kezdeti lelkesedés. Nem, hanem mentek, és meg is cselekedténk. Isten akarta, hogy várjanak. Az a hat nap biztosan nagy izgalommal telt el. De... Nem csak izgalommal, hanem Istenbe való bizalommal is. Engedelmeskedtek Isten szavának, annak ellenére, hogy a Jerikóiak bármikor megtámadhatták volna őket. A várfalról bármikor lőhették volna őket, dobálhatták volna őket, megkövezhették volna őket. Izrael teljesen sebezhetően, nagy veszélyben ott, Ment Jerikó körül, körbe, körbe. Minden bizonyal a Jerikó Jerikóiak ezt nézve a szívükben még inkább rettegtek és féltek. Arról olvasunk, hogy egész Jerikó, egész Kánaán rettegett az izraeliektől. És képzeljük el ezt a hatalmas, több milliós tömeget, amint vonulnak körbe Jerikó körül. Most Jerikóról érdemes azt is tudni, hogy mekkora volt ez a város. Ez volt Kánaának a legerődítettebb városa. Ez volt a legbevehetetlenebb város. Ez egy hatalmas, dupla kőfal volt, emberileg tényleg áttörhetetlen. És érdekes, hogy Isten az izraelieket a legnehezebb feladat elé teszi. Mert azt mondta, ha itt győzelmet arattok, ez a bárhol győzelmet fogtok aratni velem. Isten a legelején meg akarta izrael tanítani azt, hogy hogy nagy a harc, nagy a ellenség, legyőzhetetlen, de én le tudom győzni. Ezt meg kellett tanulni a Izraelnek. Érdekes, hogy az emberi logika pont fordítva menne, és azt mondanánk, hogy jó először kezdjük a kicsi ellenséggel, aztán egyre nagyobbal. Isten fordítva gondolkodik, sokszor egy hatalmas fal elé állít bennünket, és azon túljutva el lehet jutni az ígéret földjének szívébe, belsejébe. És úgy gondolom, hogy az izraelieket nagyon megrendítette az a tény, hogy belépnek az ígérek földjére, és Isten lelkében való járásról van szó, és a legelső dolog, amivel szembe találják magukat, az egy áttörhetetlen fal. És hányszor van az, hogy az Isten lelkével való életben, a hitben való járásunkba járásunk során egy olyan kőfalba ütközünk, amiről azt gondoljuk, hogy hát ennek nem kellene itt lenni, ez az ígéret földje. Az ígéret földje nem erről szól, nem falakról szól, nem lehetetlen dolgokról, nem, nem, ellen, nem ilyen hatalmas, megdönthetetlen akadályokról. Izraelben is ott volt ez a megdöbbenés, és Isten ideálította őket. De Jerikó városa mindössze négy hektárnyi volt, ahhoz, hogy ezt körülbelül el tudjátok képzelni, hogy mekkora 4 hektár, ez körülbelül harmada a Vajtai Konferencia központnak. Az egész Vajtai Konferencia központot, ha elképzelen, annak a harmada ennyi volt Jerikó. Bevehetetlen erődítmény volt, de picike volt. Látod, ha a falakat így nézték, áttörhetetlen volt. Hogyha kikerülték, akkor egy nap alatt simán körbe lehetett járni, három millióan is öregnek is, kisbabának is, mindenkinek. Egész nép körbe tudta nyugodtan járni ezt a hatalmas várost, De veszélybe voltak, amikor körbe mentek rajta. Jerikójak támadhattak volna, nyilván Isten megvédte őket ettől, és még inkább félelmet adott a Jerikóiak szívében. Az izraelieknek nagyon türelmesnek kellett lenniük. Minden egyes nap, ahogy körbejártak, szerintem egyre magasabbnak tűnt a fal, egyre hatalmasabbnak, egyre bevehetetlenebbnek, de azt hiszem, hogy Isten ezt szándékkal e, e, akarta tanítani Izraelnek, ugyanis nagyon sokszor látjuk azt, hogy mielőtt Isten győzedelmeskedne, vagy ledöntene egy falat, vagy a hitben való járásunkba előrébb lépnénk egy nagyobb lépést azelőtt nagyon sokszor, ténylegesen odáig el kell jutnunk, hogy nem tudunk semmit emberileg tenni. És először lehet, hogy azt gondoljuk, hogy jó, nagy fal, nagy fal, de sokan vagyunk, egyszerre neki megyünk csak ledől. Aztán, ahogy járkáltak körbe-körbe, csak, csak kezdték megérteni, hogy ezt a falat ők nem tudják ledönteni. És Isten így meg akar bennünket tanítani nagyon sokszor, hogy járjad csak addig a köröket, amíg azt gondolod, hogy valamit te a jó kis kiagyal terveddel tudsz tenni. Nem tudsz tenni semmit. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy, hogy nagy akadályokat, falakat le tudunk dönteni a, a megváltozott viselkedésünkkel, vagy, a, vagy, vagy akár az imáinkkal, vagy, a, vagy azért, mert mi nem eszünk két napig, akkor ettől le fog dőlni egy fal. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy ezek mind, persze mind fontos dolgok lehetnek az Istennek való odaszántságunkban, és fontos tanítói eszközök Isten kezébe, de nem ettől fog egy fal se ledönni. És mindaddig, amíg valaki úgy gondolja, hogy ő maga tehet valamit azért, hogy a fal, az akadálya, nehézség eltűnjön, addig rosszul gondolkodik, és Isten engedi, hogy megértsük azt, hogy mi emberileg nem tudunk tenni semmit. Az ő lelkében való járáskor, a hitben való járás során, ha akadálynak ütközünk, és talán hogy járjuk csak a körünket, amennyit szeretnénk. Amikor már befejeztük a járkálást, tudjuk, hogy nem, nem megy, nem megy, na akkor fog ő csodát tenni. A hetedik kör emlékezetek, a hetedik nap, a hét kör az a teljesség száma. Amikor már eleget járkáltak, amikor már Isten megtanította őket. Ez a hét nap kegyelem időszaka volt. Kegyelem időszaka volt a érikóiaknak. Azt olvassuk a 21-es versben, hogy teljes pusztulást ítélt Isten erre a városra. És nagyon kegyetlen ítéletnek tűnik. És azért tűnik kegyetlen ítéletnek, mert kegyetlen ítélet. Pontosan ez egy kegyetlen ítélet. De ne felejtsük el azt, hogy, hogy milyen bűnökben, milyen szörnyűségekben volt, a egész Kánaán, Jerikóiak, olvas csak el otthon az 5 Mózes 18-ban, 9-es verstől 14-es versekig, ahol beszél a kananeusoknak a bűneiről, hogy milyen okul dolgokban voltak benne, mennyire eltévedtek Istentől. De Isten minden bűn képes megbocsájtani, és kész rá, akkor, ha valaki jön hozzá, és megalázza magát Isten előtt, és azt mondja, hogy töröld el a bűneimet, és kéri a kegyelmet, kéri Istentől. Ő a kegyelmet nem utasítja vissza. És ne felejtsétek el, hogy Isten 400 évet várt a kananeusokra, 400 évig várta azt, hogy a bűnünk beteljesedjen. 400 évig tartotta Izraelt azért fogságba, hogy a kananeusok megtérjenek. Meg hát Izraelnek is akart tanítani jó sok minden. Növelni akarta őket számban, Istennel, Istennel való közös, közelségükben. De a kananeusoknak kegyelmet adott 400 évig. 400 évig várt arra, hogy hátha visszatérnek hozzá, és nem tértek hozzá vissza. És ne felejtsétek el, hogy Jerikóban mindenki hallott Izraelistenéről, Hát mindenki rettegett tőle. Egész, az egész Kánaán ismerte Isten, tudta, hogy kicsoda az izraelistene. Pontosan tudták. De milyen szomorú azt látni, hogy erre az ismeretre itt Jerikóban egyetlen egy valaki ráhább válaszolt. Ráhább válaszolt hittel. Ő is ugyanannyit tudott Izraelistenéről, mint mindenki más Jerikóban. Csak ő felismerte, hogy ha Istenhez jön, és írgalmat kér, és kegyelmet kér, akkor azt meg is fogja kapni. És fogjuk látni, hogy milyen csodálatosan menekül meg ő és a családja, és mekkora ellentét van a hit és a, a hitetlenség között, a megmenekülés és az ítélet között. De nem csak 400 évet adott Isten Jerikónak, hanem adott még 7 napot, Hét napot adott Jerikúnak, hogy lássák, szemtől szembe lássák a népet. Látjátok, ők az én népem. Itt vonulnak, rendben, rendezetten. Szentlélek gyümölcse, ugye az egyik a rend, a, a, az önkontroll. Vonulnak. Az egész nép én rólam beszél, az egész felvonulás én rólam beszél, ott a láda, a papok, minden. Mi ott vonulnak csendben? Megkérte József, hogy ne kiátsanak. Kürtölni, kürtöltek. És hét napig gondolkozhatott Jerikó, hogy, hogy vajon hogy lehetne innen megmenekülni? Eszükbe se jutott Istenhez fordulni. Eszükbe se jutott Istent kérni, hozzá könyörögni, hogy bocsásson meg nekik. Istennek egyébként joga van elítélni bárkit, bármikor, de azt látjuk, hogy Isten ritkán ítélt így, ahogy a Jerikó esetében ítélt. Sokszor hadseregen keresztül ítélt így, de azt is látjuk, hogy közvetlenül ő maga is ítélt így városokat. Gondoljatok csak Gomorára, és vagy Sodomára. Vagy gondoljatok arra, amikor Annyira betelt a föld bűnnel, amikor özönbízzel kellett, hogy Isten megtisztítsa a földet, hogy, hogy a Noé családja maradjon meg csak, hogy, hogy megmaradjon egy viszonylag tiszta vonal, amiből majd a messiás eljövend. Istennek joga van erre nyilván. Ahogy vonult Izrael körbe, Jerikó körül fújták a sófárokat, Sófát az engesztelés napján fújták. Izraelt ez, ez emlékeztette valamire. Nem pökhöndi, nem arrogáns beképzelt módon járkáltak Jerikó körül, hogy mi vagyunk Isten népe, ti meg a okult pogányok, és meg fogtok halni. Nem, nem így jártak. A sófár akárhányszor belefújtak, nem egy örömteli pillanat volt. A sófárnak egy... Nagyon gyászos hangja volt szembe a trombitákkal. Trombitákat fújták akkor, amikor örventek, amikor örültek Istennek, amikor dicsérték Isten zenével, mindenféle zeneszerszámmal. Az az örömnek, vágyakozásnak, várakozásnak volt a hangszere. A sófár ez egy teljesen gyászos kürt volt. És arra emlékeztette egész Izraelt, hogy bűnösök vagytok. Mindannyian bűnösök vagytok. Mindannyian eltévejettetek Istentől, és szükségetek van arra, hogy visszaforduljatok hozzá. Sőt, az izraelieknek még többet mondott. Azt mondta, hogy, hogy szükségetek van egy engesztelésre. Szükségetek van engesztelő áldozatra. Arra, hogy valaki ártatlanul meghalljon a bűneitekért, azért, hogy ne titeket kelljen elítélni. Emlékeztek a, a két kecskére, akit hoztak, két állatra, akit hoztak napján, és egyiket megfüröztötték vérbe, és elzavarták a pusztába, és ő volt a bűnbak, elvitte a, a bűnöket, és azt elképezte, hogy Isten így veszi el a mi bűneinket is. De Izraelnek ez, ez egy gyászos pillanat volt, mindaddig, amíg a kecske el nem futott a kecskét. Mindenki átkozta, szitta, ahogyan futott a nép között elfele, mert mindenki az összes bűnét gyorsan rá akarta tenni a kecskére. Nyilván ez az egész ünnep is Krisztusra mutat, ez is csak egy előkép. Krisztus volt a mi engesztelő áldozatunk. De amikor a kereszt haláláról emlékezünk meg Krisztusnak, akkor akkor kell, hogy érezzük a bűneinknek a súlyát, azt, amit magára vet. Kell, hogy egy gyász legyen a szívünkbe, azért, hogy Krisztus meghalt értünk. Utána pedig kell, hogy öröm legyen a szívünkbe, hogy ő tényleg elvette a bűneinket, és már nem emlékezik meg Isten a mi bűneinkről. Izrael számára itt a sófár minden egyes nap emlékeztet őket, hogy ti se vagytok jobbak, mint ezek itt ide a falon belül nem csoda, hogy a seregek urának fejedelme, vagy a, igen, tehát a seregek fejedelme azt mondta, hogy sem veletek nem vagyok, sem velük nem vagyok. Mindenketem ugyanolyan bűnösök vagytok. Te is bűnös vagy, aki kint vonulsz, így körbe-körbe, te is, aki odabent vagy. Igaz, hogy te az én népen vagy. Az igazi kérdés az, hogy ki van én velem. És ez nagyon fontos volt, hogy Izrael megértsé, és fontos, hogy mi is megértsük. Mert nekünk semmiféle jogosultságunk nincsen, hogy azok felett az emberek felett um, fölényeskedjünk, akik nem ismerik Istent. Mert ugyanolyan bűnösök vagyunk, akiknek ugyanolyan szükségük van a megváltásra. A különbség annyi, hogy mi már megtaláltuk a megváltást, de az a nagy dolog, hogy bárki megtalálhatja a megváltást, aki ő hozzájön. Jerikóból bárki mondhatta volna azt, hogy én, én, én, én is Isten fele fordulok. Szerintem, ha ott őszintén a szívébe Istenhez fordult volna, akkor Isten azt az embert nem pusztította volna Nem tudom, hogy, hogy meg nem is kell belemenni szerencsére ilyen feltételezgetésbe, mert nem tért egy se meg Istenhez. Nem örömmel mondom, hogy ez történt. Isten ezért ítélte meg őket. Ez, egy, ez az ítéletnek a napja volt. És akár hányszor megszólalt a sófár emlékeztette nem csak Izrael hanem Jerikó lakosait is, arra a tényre, hogy eltávolodtak Istentől. De ott volt a láda. Ott volt a láda, ami ment az izraeli nép közepén, mondjuk így, elől a harcosok, hátul a köznép közül, közte a papok a, a sófárokkal és a ládával. Látod, ahogyan egyre inkább azt látták az izraeliek hogy ez a fal bevehetetlen, ez az ez a előttünk álló akadály ledönthetetlen, Isten azt akarta, hogy, hogy ránézzenek, az ő jelenlétére figyeljenek. Emlékeztek a Jordánon való átkelésnél is, ahogy beszéltünk arról, hogy jóval előrébb kellett a ládának járni, pontosan azért, hogy mindenki világosan lássa Istennek a jelenlétét, mert olyan úton mentek, amit nem ismertek, hozzá kellett ragaszkodni, arra menni, amerre ő megy. Ugyanígy Isten ott volt a harcban velük, azt akarta, hogy ránézzenek, ne a farra ne az akadályra, ne arra, ami visszatartja őket attól, hogy az ígéret földjének szívébe eljussanak, hanem ő rá, ő rá, ő rá, az ő jelenlétére és az ő hatalmára. Ezt akarta Isten. Ezért volt ott, úgy hiszem, a láda. Úgy hiszem, hogy ezért akarta Isten, hogy, hogy ott legyen mindenki szem előtt. És aztán, amit látunk még, az a... a az a nép szívében az a engedelmesség. Isten Józsuén keresztül csak annyit árult el a népnek, hogy amikor mondom, hogy kiáltsatok, akkor kiáltsatok, mert Isten nekünk adta ezt a várost. Figyelitek Józsuét, ő már győztesként éli meg ezt a harcot. Onnantól kezdve, hogy találkozott a, a seregek urának fejedelmével. Ő már találkozott a kapitányjal, aki azt mondta, hogy a kezedbe adtam Jerikót már, ő már múlt beszélt róla. Olyan dologról, amit már ő bevégzetnek látott. És itt is a népnek, amikor Solt Józsué kezetekbe adta ezt a várost Isten. Már a tietek, már a tietek. És nagyon fontos megértenünk azt, hogy Krisztusban minden áldással megáldott bennünket Isten. Már múlt idő számára befejezett dolog. Ő minden áldással, minden, ami szükséges a kegyes élethez, ez a megáldott bennünket. Nem kell még várni, hogy majd még pluszba valami jön. Mindennel megáldott minket Isten, ami szükséges a, a vele való életre, az benne való, hitben való járásra. És a nép nem tudta azt, hogy a falak le fognak omlani. Én úgy hiszem, hogy, hogy Józsué, szándékosan nem mondta meg nekünk, Isten nem, nem adott rá konkrét parancsot, hogy megmondja. És nagyon sokszor az a, az a, bennem legalábbis az a téves hit élt sokáig, hogy a nép azért újongott, mert leomlott a fal. De a fal még ugyanúgy ott állt, mikor kiabálniuk kellett, mikor kiáltaniuk kellett győzelmi kiáltással, nem azon kellett újongani, hogy ha, ledőlt a fal, nagyszerű kiácsom mindenki egyszerre. Nem. Bízniuk kellett Istenbe. Fogalmuk se volt, hogy miért kiáltanak. Azért kiáltottak, mert Isten nekik adta a város. Nem tudták, hogy mi fog történni. És ahogyan így bíztak Istenben, és hittek Istenben, és nem a hitetlenséget, susmorogták, vagy kiáltották, nem, a, nem az elbizonytalanodást, hanem a hitet, az Istenbe való bizalmat, akkor Isten azt megáldotta, és nem ezért, hanem az ő kegyelméből, az ő akaratából ledölt a fal. És úgy gondolom, hogy teljes ledöbbenés volt a nép részéről, hogy ledölt a fal. Szerintem ugyanúgy meglepődtek, mint a Jerikóiak odabent, de meglátták azt, hogy Isten tényleg nekik adta ezt a várost, és mehetnek befelé. Hatalmas élmény lehetett ezt a falat ledölni látni. És úgy gondolom, hogy mindig ilyen nagy élmény az, amikor a hitben való járásunk során odaérkezünk egy akadályhoz, és járunk körbe-körbe, mindent megpróbálunk tenni, és azt látjuk, hogy kész, ez nem megy sehogy. És hittel bizalommal Isten fele kiáltunk, Istenhez kiáltunk, és örömöt kiáltunk, és benne bizalommal kiáltunk hozzá, nem kételkedve, nem a bizonytalanságot e, mormolva magunkba, hanem öröme, hogy Uram, köszönöm, hogy győztessét tettél minket, köszönjük az ígéreteidet, köszönjük, hogy be akarsz minket vinni az ígéret földjének a, a közepére, és hogy ez az akadály sem fog itt állni örökké, le fog dőlni valamikor. És amikor ezt, ezt kiáltjuk, így élünk, és így ragaszkodunk Isten ígéreteihez, bízva benne, nem engedve a hitetlenségedbe, a kéterkedést, akkor Isten tesz egy olyan csodát, amit mi magunk sem várunk, nem tudunk róla, hogy mi az. Mi ugyanúgy, mint mások meglepődnek rajta, de ledől a fal, ledől ez az akadály, és tudunk vonulni az Isten ígéreteinek a mélyében, annak a közepében. Kiáltottak, ledölt a fal, ez is egy nagy élmény, lehetett látni ledölni a falat. Dupla falról volt szó, ugye, és érdekes volt, hogy minden fal ledölt, előtte épp aki ott volt, bement a városba, és úgy, úgy végezték el azt az ítéletet, amit Isten kimért a Jerikóiakra. Isten akarta, hogy emlékezzenek az izraeliek arra, hogy onnan semmi se a zövé, int minden az övé. Jerikó volt az első város, amit bevettek Kánaámba, és ez volt úgymond az első zsenge, az első zsenge város, lehet így hívni, az első rész. És az első rész, az mindig az urat illeti meg. Jerikó az urat illette meg. Minden többi más város az övéké volt. Emlékeztek, úgy szólt az ígéret, hogy az, olyan lesztek, amit nem ti plantáltatok, amit nem ti gondoztatok, olyan városokba fogtok lakni, amit nem ti építettetek. Mindent, mindent Isten alájuk adott, mindent nekik adott Isten. Ezt az egyvárost kérte magának. És a pusztítás, az elpusztítás, teljes elpusztítás szó, a Héberben, hogyha emlékeztek, ugyanaz, mint az Istennek való teljes odaszánás, hogy ez az Isteni, senki más, és senki más nem erje a kezét erre tenni, mert az Istené. Nyilván Isten meg akarta sok mindentől óvni az izraelieket, és egyetlen dolog, ami megmaradhatott a városból, azok azok a kincsek, amiket az Úr kincsei közé kellett tenni, a különböző erdények, amiket felsorolt Isten. Minden mást ki kellett pusztítaniuk. 22-es olvassuk, hogy a két férfiúnak pedig, akik megkémlelték a földet, mondta Józsué, hogy menjetek be a parázna asszonynak házába, és hozzátok ki onnét az asszonyt, és mindazt, amilyen van, amiképpen megesküdtek neki. Bementek azért a kémlői fiak és kihozták Ráhábot, és az ő atyát, anyját, és az ő atya fiait, és mindazt, ami volt, és minden cselédjét is kihozták, és helyezték őket Izrael táborán kívül. A város pedig megégették tűzzel, és mindazt, ami benne volt, csakis az ezüstöt és aranyat és rezet és vasedényeket rakták az úrházának kincsei közé. A parázna ráhábot pedig, és az ő atyának népét és mindenét, amilyen volt, élni hagyta Józsué, és ott lakik az Izrael között minden napig, mert elrejtette ő a követeket, akiket küldött Józsué, hogy kikémláljék Jerikót. Látjuk a hatalmas kontrasztot ráháb között és a Jerikó többi lakosai között. ráhább bízott Istenbe, és emlékeztek, azt, kérte, azt kérték a, a küldöttek, hogy egy vörös zsinort akasszon az ablakába, és ez volt tulajdonképpen a ráháb Istenbe való hitének a külső jele, a külső megjelenési jele. Szerintem ez a zsinór ugye nem azért volt, hogy erről megismerjék a, a házát Ráhábnak, mert Isten pontosan tudta, hogy melyik házról van szó, de mégis Ráhábtól elvárta azt Isten, hogy a belső hitének egy külső jelét adja, úgy, ahogyan tőlünk is elvárja ezt, és erről szól végül is a vízkerestség, hogy a belső belső hitünkről, a bennünk való, Istenbe való bizalmunkról egy külső jelét adjuk, azáltal, hogy bemerítkezünk. Nem ettől lesz üdvösségünk, nem ettől fogunk a mennybe menni. Istennek nincs szüksége erre, hogy majd megkeresse visszajövetelekor, hogy ki, is az, aki a mennybe kerül, ő pontosan tudja, ez egy külső megjelenési jel a belső hitünknek, és er, erről azért is vagyok szilárdan meggyőződve, mert azt olvassuk a második fejezetben, hogy Ráhábnak a háza a kőfalon volt. És ugye elég érdekes lehetett a látvány, hogy az egész kőfal ledőlt, kivéve egy helyen, ahol volt Ráhábnak a háza, és így eléggé kiemelkedett. És micsoda mily, kép ez is az eljövendőről, amikor majd Krisztus visszajön, és. és Megítéli azokat, akik benne nem hittek, de megtartja azokat, akik benne bíznak. És ráhább nyilván beszéltünk már korábban, és az ő hitének háza népe megmarad, Isten ígéretet tett rá, és Izrael táborán kívül kapnak helyet. Ugye minden idegen ott kapott helyet, és csak bizonyos idő után nyerhették el a zsidó hitet. Milyen nagy csoda az, hogy... hogy József leírja pontosan azt, hogy amikor ő ezt a könyvet írja, amikor felírta ezt a csatát, akkor még Ráháb ott élt. Ez nem egy ilyen utólagos, romantikus csatajelentés, amit valaki megírti így a képzeletéből. Nem, ott volt Ráháb, ott volt sokan, akik még a harcban éltek, és amikor leírta ezt Józsi, hogyha nem igaz dolgokat írt volna, akkor kihúzták volna, hogy na, na ez azért itt nem igaz. Ez egy pontos feljegyzés. És emlékszem arra, hogy egyszer a tévében láttam egy műsorban, hogy... Ez is isteni csoda, mert nem szoktam tévét nézni, de éppen akkor láttam, hogy bebizonyították, hogy Jerikó, nem is a Jerikó falai nem attól pusztultak el, hogy ledöntötte őket Isten, hanem egy hatalmas tűzvészben pusztultak el. Ez azért furcsa, ugye mert nem olvasták végig a történetet, akik ezt a műsort csinálták, ugyanis 24-es esben világosan mehet mondja, hogy mindent megégettek tűzzel miután ledőlt a fa, mindent megégettek tűzzel. És nekem külön örömembe szolgál az, hogy ez az egyik uh, régészetileg legalább támasztottabb csata, és a, uh, ezt nyilván sokan vitatták is, de 1990-ben megjelent egy egyértelmű cikk a, a bibliai régészeti áttekintésben. Ez egy uh, nagyon híres újság, és sokak által elfogadott, és itt a Bryant Wood régész egyértelmű bizonyítékát feltárta annak, hogy nemcsak, hogy létezett Jerikó hanem a következő adatokat tudja bizonyítani leletekkel. Először is az, hogy Jerikó egy hatalmas erődítmény volt dupla fallal. Ugye erről olvasunk a Józsué könyvében, nem egy helyen, a Józsué 2-5-ben, 7-ben, 15-ben, a Józsué 6. 5 ös 20-as versében. Aztán a második dolog, amit be tudott bizonyítani régészetileg, hogy az egész csata az, az aratás után a, a tavasszal történt, ugye, ami szintén megfelel a igében feljegyzetteknek. Emlékezzetek csak a Józsué 2.6-ra, 3.15-re, 5.10-re, a Páska ünnepére, így számokra nem biztos, hogy emlékeztek, de nézzétek meg otthon. Aztán a harmadik dolog, amit bebizonyított, az az, hogy a bent lévőknek nem volt idejük elmenekülni. Ugye, hát ez a József hat világosan megbonyolít és kisebb sebe, Izrael megjött, onnan nem volt mozgás. Aztán a negyedik dolog, amit bebizonyított, hogy nagyon rövid volt az az ostromzár, ami körülvette Jerikót a pusztulása előtt mert rengeteg élelmiszer, aktár maradt fönt, és nyilván ezt is látjuk, hogy hát ne, tényleg nem volt hosszú ez az ostromzár, hétnapos volt. Aztán a, azt is régészetileg be tudja bizonyítani, hogy a falak ledőltek. Először ledőltek, és végül azt, hogy tűzben égették meg az egész várost. És a hetedik dolog, amit be tudott bizonyítani, az az, hogy nem rabolták ki a várost a lápusztításakor, ami nagyon-nagyon szokatlan az akkori időkben, hiszen minden zsákmányt el szoktak vinni. Itt nem, nem vittek el semmit. Tudjuk, hogy pár dolog hiányzott, egy köntös, meg egy kis aranytárgy, de azt majd később fogjuk látni, hogy hova tűnt. Minden mást ott hagytak. És ez, ez annyira fantasztikus dolog, hogy a régészet teljesen bebizonyítja azt, amiről Isten beszél, és nem azért hiszünk, mert a régészek bebizonyították, tehát hogyha nem bizonyították volna, mert akkor is Isten szavai ezek, de milyen, milyen megnyugvás, milyen megerősítése ez a mi hitünknek, meg főleg a kételkedőknek a kérdéseire mekkora választ tud, -e, tud -e ez adni. És um, Látjuk azt, hogy tűzzel megtisztították a várost, és a 26-os verben azt olvassuk, hogy átkozott szólt Józsué azon a napon mondva, hogy átkozott legyen az úr előtt az a férfi, aki fel kell, hogy megépítse a várost Jerikót. Az ő első szülöttjére rakja le annak alapját, és legifjabb fiára állítsa fel annak kapui. És volt az úr Józsuéval, és lett híre az egész földön. Az egy királyok 1634-ben olvashatunk arról, hogy ez az átok beteljesedett, a Bételbeli hiáll fel akarta építeni Jerikónak a falait, fel is építette Jerikót, és szó szerint beteljesedett ez az átok, hogy a, a, az, a első szülöttjére rakta le az alapjait, és a legifjabb fiára állította fölkapujit, a két első gyermeke meghalt. Szó szerint említ is, hogy melyikek, az egy királyok 1634. ben nem volt érdemes Istennel szembe szegülni. Én személyesen még csak azt szeretném kiemelni, hogy úgy gondolom, hogy amikor a hitben való járásunk során, és tudom, hogy már később van, de még tartsatok ki, a hitben való járásunk során úgy gondolom, Sokszor, amikor egy falhoz érkezünk, akár a saját életünkbe, és úgy érezzük, hogy valami visszatart minket attól, hogy az ígéret földjének szívébe eljussunk. Vagy a családunk életébe, vagy egy házasságnak a, a, a házassági kapcsolat során történik ez. Vagy esetleg együttlakók között vannak, falak, vagy akadályok, vagy legyen az gyülekezet, vagy legyen az egy közös vállalkozás, vagy bármi legyen is az. Mindenhol lehetnek falak és akadályok. És úgy hiszem, hogy nagyon sokat tanulhatunk abból, hogy Józsué hogyan vette ezt a hatalmas akadályt. És úgy hiszem, hogy nagyon fontos Istenhez jönnünk, leborulni előtte, és nem azt kérdezgetni, hogy Isten melyik oldalon áll, hogy most nekem van -e igazam, vagy neki és bizonygatni Istennek, hogy miért én vagyok a jó oldalon, és a másik miért van a rossz oldalon. Ez teljesen hiába való, mert nem ez a kérdés, ez egy rossz kérdés, és erre Isten azt fogja mondani, hogy nem, nem, nem. Nyilván szükséges mindent megvizsgálni, nem erről beszélek. De amikor azon gondolkozunk, hogy most Isten kinek az oldalánál, akkor eltévesztjük a, a, a dolgot, mert nem arról szól, Életünk, hogy mi vagyunk a színpadon a főszereplők, nem mi vagyunk, Isten az. És az igazi kérdés az, hogy mi kinek az oldalán állunk, Isten oldalán állunk-e, vagy pedig sem. És egy dolgunk van, hogy leboruljunk előtte, és imádjuk őt, dicsérjük őt, imádjuk őt, és várjuk azt, hogy szóljon hozzánk, hogy tanítson bennünket, hogy átformáljon, hogy vezessen, és akkor, amikor szól hozzánk, akkor, akkor a teljes engedelmeségünk ne csak odáig tartson, hogy leborulunk előtte, és, és imádjuk őt. Ez jó, ez, a, ez az első lépés, de tovább kell menni, utána amit mondasz, meg is kell csinálni, hallgatni kell rá, hogyha Isten meggyőz valamiről, hogy, hogy változtassá vagy hogy bocsáss meg a másiknak, vagy hogy vizsgáld meg saját magadat. Tehát nem az a kérdés, hogy uram, meg tudnád-e változtatni a másikat, el tudnád-e ezt rendezni. Nem ez a kérdés. A kérdés az az, hogy, hogy mit akarsz tőlem, a szolgádnak mondja, nekem mondjad, amit akarsz. És ez nagyon fontos, hogy mi figyeljünk őre. És utána fontos az, hogy tudjunk bizalommal várni. Tudjunk várni úgy, ahogy ez a nép várt. Hogy lássuk azt, hogy mi nem tudunk semmit tenni. Istennek kell közbeavatkozni ahhoz, hogy, hogy ez a gát, vagy ez az akadály, ami visszatart minket attól, hogy eljussunk a, a, az ígéret földjének a belsejébe, Isten ígéreteinek teljességébe. Hogy, hogy ezt a gátot Isten rombolja le, és ahogyan várunk, nem panaszkodással, nem kételkedéssel, nem szomorkodással kell körbejárkálni, hanem hittel, Istenbe való hittel, a fal az le fog omlani. Ez nem kérdés, ez, ez körülbelül annyira nem kérdés, mint hogy a tanítványok átjutottak a tenger túloldalára. Azt mondta Jézus, hogy menjünk át, és kétségbe estek, hogy el fog süllyedni a hajó. Nem süllyed el a hajó, a hajó az nem süllyedhet el, mert Isten azt mondta, hogy átmenjünk a túloldalra. Isten el akar vinni minket az ígéreteibe. Ő minden áldással megáldott minket, és azt akarja, hogy győztesen, gazdagon abban lakozzunk. Ez nem kérdés. a fala, Minden akadály falnak le kell omlania. De az már igenis kérdés, hogy te hogyan állsz ezekhez az akadályokhoz. Benne -e, benned van -e a bizalom? és a hitben való öröm és kiáltás, vagy pedig csak a hitetlenség, meg a, a kételkedés jön a szívedbe. Nem szabad, hogy ezek urán legyenek rajtunk, mert nem tesz szerint kell járnunk, nem a körülmények szerint, nem a falak szerint, hanem Isten jelenléte és hatalma szerint. Rá kell tekintenünk, és benne kell örvendeznünk, benne kell bíznunk, ahogyan előre haladunk, és várni kell. Mennyit? Hat napot? Nem tudom, lehet hat napot, lehet hat hetet, lehet hat hónapot, hat évet, hatvan évet, nem tudom, hogy mennyit kell várni. Annyit kell várni, amíg Isten közben nem avatkozik, és, és le nem omlik az a fal, az az akadály. De ezt a hat hónapot, hat évet, azt az időt, annak a teljességét Istenbe való hitben kell végigcsinálnunk, Istenbe való hitben kell örvendeznünk, hálát adnunk. Ő tudja, ő tudja. Nagyon sokszor elfelejtjük azt, hogy, hogy mi, nem, mi nem látjuk a dolgokat. Mi egy pici dolgot látunk, látunk az életből ennyit, de ő mindenható, ő mindent lát, mindent tud. Én nem ismerem a másiknak a szívét. Nem ismerem a, a, a, a körülményeket. Isten az, aki látja a szívünket. Azt mondja az igaz, hogy a szív az család, az gonosz, ki ismerheti azt? Egyedül Isten ismerheti. Jeremiás 17 világosan elmondja, hogy még én magam se ismerem a saját szívemet, hát honnan tudnám, hogy a másik szívében mi van? És ez, ez egy nagyon nagy csapda, hogyha valaki azt az gondolja, hogy én tudom, hogy a másik. Képzeljétek el megint Izraelt, ők úgy jártak a város körül, hogy, hogy gyászoltak a saját bűneik felett. Nem, nem azon gondolkoztak, hogy bezzeg Jerikó, bezzeg én, bezzeg ő, bezzeg én. Milyen szörnyű emberek. Tehát nem, nem ez volt a fő gondolatuk, én úgy hiszem. Isten őket is úgy, annak a tudatába akarta tartani, hogy te nem ismered a saját szívedet se, bízd a dolgot én rám. És ez nagyon fontos, hogy megértsük, mert Isten úgy néz ki az igében, meg a világtörténelem során, mindig a legjobbat adja azoknak, akik mernek ő benne bízni. Akik rábízzák a választás lehetőségét, akik azt mondják, hogy legyen meg a te akaratod. Fontos elmondani az én gondolataimat, akaratomat, javaslataimat, de aztán le kell borulni Isten elé, és azt mondani, hogy ó, de uram, hát én nem tudom a körülményeket, én nem látok túl ezen a falon, mert eltakar mindent, én nem látom az én szívemet, nem látom az ő szívüket, te tudod, mi a legjobb, te cselekedj el, és benne való hitben, és benne való bizalommal várni, addig, amíg Isten nem tesz valamit, és örömmel újjongani, és örvendezni, hogy Isten nekünk adta már a város, nekünk adta az ígéreteket, az ígéretekben való bőséget és életet. És micsoda ezzel az, hogy, hogy elbizonytalanod van elszomorodva keringeni a fal körül, lehet keringeni. Meg úgy gondolom, hogy kell is, amíg az ember így rá nem jön, hogy hol is igazán a helye. És aztán az a fal le fog dőlni. De itt ez az átok azt hiszem, hogy még egy utolsó dologra, egy nagyon fontos dologra emlékeztet minket. Isten ledönti a falakat, de az emberek újjá szeretnék építeni a falakat. És tudod, lehet, hogy Isten valami csodát tesz a szívedbe, és ledönti ezt a falat és utána úgy gondolt, hogy hát, jó, ledölt a fal remek. És ahogy beszélgetsz emberekkel, jönnek a tanácsosok, és mindenki csak azt mondja, hogy tessék, itt egy tégla, te, te le, úgy lesz a jó, igazad van, neked van igazad. És elkezded megépíteni a falat. Isten azt mondja, hogy átkozott az ilyen, nem lehet az olyan falakat le...